Утре се навършват 40 години от обявяването на дяволския мост Шейтан Кюприя за паметник на културата. Това става през 1984 година, а иначе мостът е построен в началото на 16 век по заповед и желание на султан Салим I като част от път свързващ горно низина с беломорска тракия и егейско море. Предположенията са, че мост на това място е имало още от римската епоха, като част от значимия античен път Вия Игнатия, Гнатия, свързващ Бяло море и Тракия през прохода Маказа. Освен мощна метафора за крамолни политически времена и опита им да бъдат преодоляни те чрез някаква форма на мостове, конкретно този мост е свързан и с легендата за вграждане на човешката сянка. А помним, че този фолклорен мотив предизвика неодавна бурни страсти в социалните мрежи. Във всички случаи си струва да погледнем към дяволския мост, до Ардино, Натарда, ще го направим с помощта на Георги Кючуков, историк и екскурзовод с богат опит. Добър ден, господин Кючуков. Добър ден. И на Патерица да ви честития Международния ден на екскурзовода, също така отбелязван тази седмица, на 21-и, преди два дена. Добър ден. Сега да започнем от там. Какво разказвате обикновенно, когато отведете туристите до този мост? Ами, освен историческата фактология, която Вие коректно поднесахте за историята на това място и за съграждането на този мост и целите по неговото изграждане, както всички такива мистични места в България, те са съпроводени с редица легенди. За Дяволския мост конкретно има няколко легенди, които винаги звучат интересно на, на туристиците. Едната, разбира се, е свързана с вграждането на човешкия образ, като в случая по-интересното е че за дяволския мост, когато говорим, съществува мотива за вграждането на дявола. Легендата разказва, че когато този мост трябвало да бъде построен, той не се получавал, а в околността имало жена, която хората знаели, че има способности да предсказва. И когато се допитали майсторите, строители до нея, какво трябва да се случи, всъщност, казва, че мостът иска човешка жертва и това трябва да бъде първата човешка, първият човек, който те ще срещнат на следващия ден и с кръста му да бъде споена хоросана, да бъде споен хоросана на моста и по този начин това да даде здравината. Всички знаели, че на следващия ден съпругите им ще донесат храна и успяли да ги предупредят в вечерта в предстоящия ден. Само най младият майстор не е направил това и всъщност Легендата разказва, че точно е, съпругата, е, възлюбената на най-младия от майсторите, е пренесена като жертва и с е, кръстия е Споен Хоросама, което прави този мост толкова здрав. Граждането на нейната сянка също там съществува като мотив, но другата легенда разказва, че е, майстор Манов, легендарният майстор Манов се допитал до дявола какво трябва да се случи. За да бъде този мост, раз при което получава отговор, че а, той може да го направи с едно условие. Неговият образ хем да се вижда, хем да не се вижда. Такъв трябва да бъде майсторука на майстора. И днес това, което е а, така от а, голям интерес за хората, които посещават мястото, е когато отидат там да търсят точната позиция на Слънцето която трябва да бъде точно над моста и отражението на една скала, която е над водата, в водата дава поразително е, изображение на дявола. Като този дявол е една от атракциите на дяволския мост. Съществуват, разбира се, и други легенди. Една от тези легенди се твори съвсем наскоро преди две години една моя колешка от София. Тя се казва Люба Пачева. Тя пък успя по същия начин да хване още едно интересно отражение на скалата във водата и това е отражението на султанска глава. Веднага беше сътворена легендата от този мой опитен колега, екскурзовод от София. Че всъщност по този начин била градена в сянката на Плутан Селин, първи създателят на Дяволския мост. Изключително интересно е това, че всъщност производството на легенди продължава и до днес. Аз обаче се замислям за наистина тази мощна метафора за, за моста, който трябва да е як, да свързва противоположности. Ние като че ли в нашия политически живот непрекъснато сме изправени пред подобни конструкции, които се оказват. Доста, доста сложни Хем да се вижда, хем да не се вижда вградения образ на дявола Е много интересна формулировка На тази по-стара легенда Вие наистина ли, наистина ли между 11 и 12 часа Се получава такова отражение От въпросната скала С Със сигурност сте бил там по това време Сигурност, то съм бил много пъти и, се вижда, и отражението е. не изиска никаква фантазия на туристите, които посещават мястото. Просто образът е много отчетлив. По-интересното е, според мен, това, което можа да хване моята колежка Любопачева от София, защото става въпрос за отражението на една и съща скала, по едно и също време, погледната от един различен ъгъл. В единия случай ще видите дяволската глава, в другия... Така наречената глава на Султан Телин Първи. Нали? Това е като онзи ефект, който наблюдаваме с картиите, когато посещаваме а, различни музеи. Една и съща картина. Винаги ви се струва, че, че ви гледа образа, а в същото време, когато отмести търгала, виждате, че картината става различна. И това по естествен път, което е а, част от ориганалността от ориганалността на това място. Добре, има и още нещо, което е любопитно. Защо? Има ли някакви предположения за един гравиран хексагон на централния свод на моста, за който съм чела? Ами, да, има и такава, има и такава хипотеза. Гразивен. Това е думичката, която трябва да използваме. Вие направихте препратка към политическия живот, а пък. Казва, че Дяволския мост е в един интересен регион, в който така или иначе хората трябва да градят мостове един към друг. Тук успяваме да го направим. За политиката не искам сега да говоря, не смея да давам оттенка, но а, градивността и символиката при всички случаи за този регион има значение. Сега, любопитно ми е, наистина преди 40 години Той бъвен за паметник на културата. Сега в добра кондиция ли е моста? Знам, че 2013 на практика пътят до него се асфалтира. Поддържа ли се изобщо? Лесно ли е да водите туристи там? Изключително големи адмирации за община Ардино, която е стопанен на това място. Пътят до моста е изграден, до него има поставен паркинг, има изграден а, пропускателен пункт, има, има беседки а, изградени и мястото е а, направено така, че да радва хората, които го посещават. И е пример за това, как а, една община може да се грижи за паметниците, които са в а, нейните отговорности. Дяволски емоцият този пример, само ще кажа, че преди 3-4 години Водите на река Арда така преляха, че отнесоха а, всичко, което общината беше изградила като инфраструктура, нито един камък от моста не, не мръдна, въпреки че той целият беше под вода. Още едно свидетелство за това, как от 16 век този мост до ден днешен си в цялата си автентичност, но адмирациите тук отново за община Ардено, която веднага за следващия туристически сезон, успя така да се организира, че всичко, което водната стихия събори изгради наново. Добре, вие казахте, че не искате политически да а, а, метафоризираме нашия разговор. Аз обаче ще се върна на фулклорния елемент с вграждането на девойка в строителството, защото а, наистина имаше, не знам дали проследихте, в социалните мрежи имаше много бурна дискусия около четенето на а, тази фулклорна а, легенда, народна песен също така. А, в нея става дума за това, че всяка една къща и Всяко едно строителство, което трябва да е яко, иска някаква подобна жертва. Защо жената попитаха някой? Там е сърцераздирателно, защото при вграждането не на сянката, а на реалната жена, тя моли поне едната и гърда да остане отвънка, за да може да кърни, кърми и си рожби. Имаше бурна дискусия а, за и против. А, смятате ли, че устойчивостта на дяволския мост, освен на дявола, се дължи и на ето тази една човешка жертва, по някакъв начин запечатана и от легендата в него? Ами, а, сега вие доразказахте легендата. Тази част аз на туристите а, спестявам. Спестил съм си да прочета тази дискусия, която се е водила в интернет пространството, но когато говорихме за. Първата легенда, която в нашия разговор си разказахме за жертвата на най-младия майстор, тя всъщност продължава по точно този начин. А, доуточнява се, че жената е била временна, така както вие, ако упоменахте, че едната и гърда остава навън за да кърми, е част от легендата, която а, разказахме в, на, в началото. Така че защо то точно, жена е образа, който се вгражда, не бих могъл да кажа, но така или иначе, и поговорките гласят, че всяко нещо изисква своята жертва, ако го махнем от легенди за този мотив, а той съществува не само когато се изграждат мостове а и се отправим към религиозните празници, е не човешки жертви, но жертви на различни животни също имат, вероятно, същията причина това да се случва и като а, ритуал. А, звучи жестоко. Вероятно, това е била продена и дискусията, но така или иначе ние сме тези говоря за екскурзоводите, които разказваме на хората легенди, такива каквито са. Пък дали на някого това му харесва или не, а, не можем да кажем. Всеки има право на своята гледна точка. А, стига тя да е добре аргументирана. И е добре да се Помни и историята, както и всички легенди, които идват от миналото, но и тези, които се раждат в настоящето. Много ви благодаря за този разговор, в който се удържахме от това да правим директни препратки и метафори за политическия живот днес. Дали една стабилна политическа конструкция ще иска, примерно, вграждането на жертвата, жена потенциален бъдещ премьер в следващата политическа конструкция. Това на моята глава не е на вашата. Георги Кютчуков, историк и екскурзовод. Поглед към една много яка такава конструкция от 16 век става дума за дяволския мост, който за щастие българската държава обявява за паметник на културата и а, пази.